Nici o cale de ieșire. Regina vrăjitoarelor era un titlu de onoare, o realizare de importanță majoră. Multe vrăjitoare cu mare putere mă invidiau. Odată cu titlul acesta mi s-au oferit mai multe posibilități să aprofundez tainele ocultismului prin studiu, practică și călătorii. Am călătorit mult împreună cu liderul sataniștilor, practicant și el al magiei negre. Olanda, Germania și Franța, sunt câteva din țările pe care le-am vizitat. Vrăjitorii din țările gazdă ne acordau onorurile cele mai înalte. Stăteam numai în hotelurile cele mai bune sau în vilele mari și scumpe ale vrăjitorilor. Amintindu-mi astăzi de această călătorie, o pot numi un tur de forță al păcatului. Nu exista nicio barieră de limbă între vrăjitoarele din țări diferite îl rugam pe Lucifer să mă ajute și în scurt timp înțelegeam limbile străine. Nu peste mult timp am putut conversa cu ușurință în fiecare din ele. Acel vechi proverb, dracul are grijă de ai săi, e adevărat. El are într-adevăr grijă de ai săi, dar numai atunci când vrea să-și ducă la îndeplinire planurile sale macabre. Am avut multe discuții pe diferite teme, dintre care cea mai importantă era cum să facem magia neagră mai atrăgătoare pentru publicul larg. Mulți oameni, mai ales dintre tineri, manifestă un interes deosebit pentru ocultism. Era important să-i dăm vrăjitoriei o înfățișare nouă, așa că am stabilit următoarele principii călăuzitoare. Nu speria niciodată un potențial adept al ocultismului, oferă-i tărâmuri noi de mister și aventură, prezintă vrăjitoria cu o față mai puțin sinistră, Înfățișează-o ca pe o aventură naturală, inocentă, știind că orice om e atras de aventură și mister. Prezintă forțele întunericului într-un limbaj, într-un ambalaj atrăgător. Avem nevoie de noi recruți dacă dorim să triumfe răul. N-avem timp de pierdut. Acum este momentul să-i atragem pe oameni în capcană. Odată ce s-au implicat în magie, va fi zadarnic să încerce să o abandoneze. Frica îi va face pe mulți să nici nu încerce să se retragă, nu vor avea nicio cale de ieșire. Noi, vrăjitorii, eram foarte devotați cauzei noastre și discuțiile de felul acesta durau ore întregi. Nu ne cruțam timpul. Împărtășirea experiențelor mele, demonstrarea puterilor oculte și vizitarea sabatelor vrăjitorești erau câteva din activitățile de pe ordinea de zi a încărcatului meu program din străinătate. După întoarcerea în Anglia, mi-am petrecut timpul vizitând sabatele din țară. Se formau multe sabate noi și era important să încurajăm pe noi membri. Nu menționam sacrificiile de sânge ca să nu-i speriem de la început. Mulți practicanți ai magiei albe ni se alăturau și făceam schimburi de experiență. Vreau să menționez aici că Deși practicanții magiei albe pretind că nu fac rău nimănui, am cunoscut unii care făceau mult rău. Practica numită Udu în magia neagră era folosită și în cea albă. Ea constă în blestemarea la cerere a unor persoane întruchipate prin păpuși de lut. După caz, păpușile sunt înțepate cu un ac pentru a suprima vorbirea persoanei respective sau îi sunt legate picioarele cu o sfoară pentru a provoca persoanei dureri în picioare. Când cineva nu mai poate vorbi sau are dureri mari în picioare și nu mai poate umbla, este posibil să fie sub influența unei asemenea practici. Am fost regina vrăjitoarelor timp de un an întreg, Deși mi-aș fi putut păstra titlul mai mult timp, m-am retras de bunăvoie pentru a permite unei vrăjitoare mai tinere să urce pe tron. Imediat ce am renunțat la titlu, liderul sataniștilor și-a găsit o amantă nouă. La început am fost rănită și mânioasă, dar nu aveam ce face. El era șeful și nimeni nu-i putea contesta deciziile. Cel mai bine era să accept situația și să mă retrag în tăcere. Așa că m-am mutat la țară timp de câțiva ani, revenind la Londra doar din când în când ca să-mi procur droguri și să mă închin în templul lui Satan. Viața era mai puțin agitată, dar rămăsese tot neagră ca moartea. Prostituția era ocupația la care reveneam ori de câte ori nu mai aveam bani. Ca regina vrăjitoarelor nu mai fusese o prostituată de rând și am dus o viață de lux. Probabil că cea mai mare putere a mea era aceea de a-i înșela pe toți oamenii pe care îi întâlneam. Nimeni, în afară de sataniști, nici chiar bărbatul cu care trăiam nu știa nimic despre activitățile mele oculte desfășurate noaptea în sabatele vrăjitorești. Mă obișnuisem să trăiesc cu cele mai gogonate minciuni și nimeni nu le punea la îndoială. Simțeam adesea că dacă era să spun adevărul, nimeni nu ar crede. Minciunile erau mai ușor acceptate. Am trăit ani de zbucium sufletesc în acea perioadă. Aveam o spaimă teribilă, aceea că voi îmbătrâni și voi muri. Pe măsură ce spaima mea creștea, se-i veau mintea mea din ce în ce mai multe semne de întrebare. Era iadul acel loc minunat în care trebuia să cred, dar dacă era tocmai invers. Ce era de făcut? Văzând că îndoielile persistă, am hotărât să încerc să o rup cu magia și satanismul. Trebuia să fiu atentă, să mă îndepărtez încet astfel încât nimeni să nu observe, pentru că nimeni nu poate abandona magia cu de la sine putere. Măcar merita să încerc. Când eram cu vrăjitoarele în mijlocul ritualului, eram aproape convinsă că ceea ce făceam e bine, apoi frica și nesiguranța începeau să-mi stoarcă sufletul. În acea confuzie îngrozitoare simțeam că am fost amăgită și aruncat într-un tunel lung și întunecos. Nu putem, puteam vedea nicio licărire de lumină. În această perioadă de îndoială și confuzie am hotărât să vizitez câteva biserici creștine, doar așa, ca să văd dacă nu cumva pot găsi acolo vreo soluție. Nici vorbă ca vizitele acestea să fie frecvente, totuși, oricât de rar ar fi fost, le frecventam, lucru pe care o vrăjitoare nu l-ar face niciodată. Teama de a fi descoperită mă hărțuia fără încetare, priveam mereu peste umăr ca să mă asigur că nu sunt urmărită. Ce o stare, mă gândeam. Mi-am vândut Sufletul lui Satan, semnând cu propriul meu sânge. De ce aveam îndoieli cu privire la magie? Oare pentru că nu eram tot timpul împreună cu vrăjitoarele și le întâlneam doar o dată sau de două ori pe săptămână? Sau poate că Domnul Isus îmi stârnea în Suflet aceste îndoieli? Cred că, într-adevăr, El a făcut-o. Cu siguranță că mântuitorul privea la făptura captivă a întunericului cu o mare și tandră compasiune. O verigă mică a lanțului care mă lega atât de strâns începea să slăbească. În cele din urmă, după ce am colindat multe locuri, m-am mutat la Bristol. Datorită portului nu era greu să-mi procur drogurile, mai ales că m-au ajutat prietenii inghile mele din Londra să stabilesc contactele necesare. La Bristol, Daring Diana și-a reluat activitatea de prostituată mereu disponibilă și însoțită de un zâmbet sau un cântec. Eram îndrăgită de fetele de pe străzile Bristolului, mai ales în zona St. Paul unde locuiam. Nimeni nu-și dă de seama de singurătatea și nesiguranța din sufletul meu. Practica magiei negre e foarte răspândită în partea de vest a țării și în scurt timp am găsit sabatele vrăjitoarelor. Unele au fost prezente la Dartmoor când am fost încoronată regină și curând am primit conducerea a două sabate din Bristol. Îndoielile mele încă persistau, iar viața continua la fel de sordidă ca până atunci. Renunțasem la gândul de a o rupe cu magia. Știam că n-avea niciun rost să mai încerc. Nu era nicio cale de ieșire. Am descoperit curând că Bristolul e un oraș plin de biserici. Mi se părea că la fiecare colț de stradă este câte o biserică. Am vizitat câteva, dar vizitele mele erau foarte scurte. N-am stat niciodată la o slujbă întreagă. Nu mă amintesc ce s-a spus sau ce s-a făcut acolo. Nehotărâtă și agitată ca întotdeauna, am uitat că începusem să caut adevărul. M-am întors cu îndărjire împotriva bisericii, așa cum trebuia să facă adevărații sataniști și consideram creștinii o adunătură de ipocriți. În această situație, chiar simpla vederea unei biserici mă înfuria cumplit. Uitându-mă la afișele din fața unor biserici din Bristol, mi s-a părut că un nume mi este cunoscut. Nu era al predicatorului care încercase să demaște existența vrăjitoarelor la Dartmoor? Încercasem să arunc blesteme asupra lui? Dar niciunul nu s-a prins. Acum, iată că venea la Bristol. Am plecat în grabă, în mod ciudat, oricât încercam, nu puteam să-mi scot din minte numele lui. Dumnezeu lucrează pe căi nebănuite. Într-o seară de vară, ieșisem ca de obicei pe binecunoscutele străzi ale Bristolului. Eram împreună cu două prietene prostituate ca și mine. M-am oprit brusc la vederea unui afiș din fața unei biserici pe care scria cu litere de o șchioapă, Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Este ciudat cât de mult m-a afectat acest citat, probabil din cauza cuvântului curată. Mi-a atins sufletul. Am fost copleșită de mânie și de ciudă. Eu nu sunt curată, așa că nu o să-L văd pe Dumnezeu, dacă există un Dumnezeu. Nu eram sigură că există un Dumnezeu. M-am apropiat repede de afiș și l-am smuls de pe panou. În mod surprinzător, afișul a rămas intact. L-am aruncat repede din mână. Turmă de ipocriță, am spus înfuriată. asta e Diana, iar a început, au spus cele două fete râzând. Ele se distrau de minune, dar eu nu râdeam, eram furioasă. Adevărul este că acele cuvinte mi-au străpuns conștiința, Dumnezeu mă urmărea cu încăpățânare, fără să-mi dau seama, incidentul acesta n-a făcut decât să pregătească evenimentele următoare. După câteva luni, hoinăream din nou pe străzi, de data aceasta în centrul Bristolului, era luni dimineață la o oră la care de obicei nu ieșeam din casă, din nou eram însoțită de fete de teapa mea și ne plimbam pe străzi fără vreo țintă precisă și am văzut afișe mari ce izbeau privirile. Veniți să-l ascultați pe Eric Hatkins la sala Colston," scria pe unul. Mii de oameni l-au auzit, Vino și tu," invita un altul. Pe afișe era o poză de-a lui Eric Hatkins, dar nu scria cine este și de ce venise la Bristol. La prima vedere mi s-a părut a fi un luptător de greco-romane. Eram curioasă să aflu cine e." Am intrat într-un birou de informații urmată de prietenele mele cele vesele. Cine e Eric Atkins, Am întrebat-o pe femeia de la Ghișeu. N-am nicio idee, mi-a răspuns ea. Cineva trebuie să știe, am insistat eu, explicându-i că văzusem o mulțime de afișe. E un evanghelist sau un predicator, așa ceva, a spus o altă femeie. A fost cât pe ce să leșin. O, nu! De ăștia nu mai scap! De parcă n-am avea destui predicatori în bristol și fără să-și mai bage nasul și ăsta. Eram furioasă și am început să protestez în gura mare. Aveam deja un mic auditoriu, deși puțin uimiți se amuzau de izbucnirea mea. Haideți, fetelor, să plecăm de aici. Fetele m-au urmat încet prăpădindu-se de râs. În timp ce ele priveau și se distrau, am început să smulg toate afișele lui Eric Atkins pe care le-am văzut. Pornisem un fel de cruciadă împotriva lor. Au nebunit cu toții în orașul ăsta, plin de biserici, spuneam în timpul acțiunii. Cei cu ei doar nu s-au îmbolnăvit de manie religioasă? Spre marea mea surprindere, la doar câteva zile au apărut și mai multe afișe decât erau înainte. Se părea că în locul fiecărui afiș pe care îl rupsesem, au apărut alte șase. M-am înfuriat iar, dar mi-am schimbat tactica. În loc să le mai rup, Desenam pe fața lui Eric Hutkins fie o barbă mare și țepoasă, fie o mustață uriașă. Prietenele mele se distrau, copios. În acea perioadă se vorbea mult în mass media și de evanghelistul Billy Graham. Disprețuitoare cum eram, i-am numit pe cei doi niște naivi iremediabili. Prietenele mele erau tot mai uluite de portarea mea. De ce te-ai aprins așa, Diana?" Oamenii ăștia nu ți-au făcut niciun rău. Da, nici bine nu mi-au făcut firar să fie mărăsteam eu. Într-adevăr, de ce eram atât de furioasă? Inima mi era plină de ură față de tot ce ținea de creștinism. Lucifer, stăpânul meu, nu era deloc mulțumit că vechea, dar fantastica istoria Evangheliei avea să fie propovăduită în Bristol. Urma să se țină o campanie de evangelizare în oraș, nu într-o biserică, ci o sală mare din centru. După cum am mai spus, fusesem atrasă în capcana unei vieți îngrozitoare și nu aveam nicio cale de ieșire. Urma sau totuși despre singura cale de ieșire, dragostea mântuitoare a Domnului Isus Hristos. Neștiind ce-mi stătea înainte, am continuat să trăiesc o viață rușinoasă, singurul mod de viață pe care îl știam.